Стівен Кінг Цикл «Темна вежа» Вітер у замкову шпарину Продовження книги четвертий. Розділ четвертий Шкуряк ЧАСТИНА ДРУГА Вона сказала йому не дивитися на те, що лишилося всередині, тобто на труп його відчима, і він пообіцяв, що не буде, і не дивився, але чотири стволку підняв і застромив за пояс. «Чотири стволку, яку дала йому вдова?» – сказав малий біл -стрітер. Він сидів, притулившись спиною до стіни камери під намальованою крейдою картою Дебарії і поклавши підборіддя на груди. Він весь час мовчав, і, правду кажучи, я думав, що хлопчик заснув, і я розказую казку сам собі. Та, схоже, він усе таки слухав. На дворі завивав саму. То вересне дико й нестямно, то вляжеться до тихого рівного скиглення. ж, юний біле. Він підняв рушницю, застромив її за пояс ліворуч і носив так наступні десять років свого життя. А відтак перейшов на більші, шести стволки. Ото була й уся історія. І я закінчив її так, як моя мати закінчувала всі казки, які читала мені коли я маленьким лежав у своїй кімнаті у вежі. Сумно було чути ті слова від самого себе. Отак усе й було. Давно-предавно, ще задовго до того, як народився дід твого діда. На дворі вже почало сутиніти. Я думав, що делегація, яку ми відправили до підніжжя пагорбів, повернеться все-таки завтра з сільчаниками, що вміли їздити верхи. Та втім, яке це мало значення. Бо в той час, коли я розповідав юному Біллу історію юного Тіма, в мене з'явилася одна неприємна думка. Якби я був шкуряком, і якби до мене з'явився шериф з купою помічників, не кажучи вже про юного стрільця з самого Гілеаду, і вони всі запитали, чи вмію я вилазити на коня, триматися в сідлі та їздити, чи зізнався б я в цьому? Навряд. Ми з Джеймі мали б одразу це передбачити. Але, звісно, ми ще були новачками в своєму ділі і не мислили як правоохоронці. Сей! Так, Біла. А Тім став справжнім стрільцем, правда ж став? Коли йому був 21 рік, через лісове проїжджали троє чоловіків з револьверами великого калібру. Вони прямували в Таварес і сподівалися зібрати загін, але поїхати з ними погодився лише тім. Його називали стрільцем-шульгою, бо головною його рукою була ліва. Тож він поїхав з ними і добре себе зарекомендував, бо був безстрашний і влучно стріляв. Його назвали Тетфа, тобто друг Тету. Та настав той день, коли він став частиною катету, одним з небагатьох, дуже небагатьох стрільців, що походили не з роду Ельдового, а втім хто знає. Хіба не подейкували, що Артур мав багатьох синів від трьох дружин і незліченну кількість дітей, народжених з темного боку ковдри? Я не розумію, що це означає. Цьому я міг тільки поспівчувати, бо ще два дні тому сам зеленого поняття не мав, що таке довга лінійка. Не зважай. Спочатку його звали Шульгарос, а тоді, після великої битви на озері Коун, стали кликати тімом Хоробре серця. Його мама, як розповідала моя мама, доживала свої останні дні в Гілеаді, як велика пані. Але все це зовсім інша історія, закінчив за нього Біл. Так мій тато завжди каже, коли я прошу ще. Раптом обличчя в нього витяглося, і кутики губ затремтіли, бо він згадав кривавий барак і кухаря, який загинув з фартухом на обличчі. Завжди казав. Я знову обійняв його за плечі, і цього разу мені вже легше було це зробити. Я твердо вирішив забрати його з собою до Гілеаду, якщо Еверлін відмовиться прийняти його в безтурботність. Хоча навряд чи вона б відмовилася. Він був хорошим хлопчиком. На дворі скиглив завивав вітер. Я дослухався до Джинджену, але він мовчав. Напевно, десь вітром обірвало дроти. «Сей, а довго Мерлін був тигром і сидів у клітці?» «Не знаю, але певен, що дуже довго». «А що ж він їв?» Кадберт неодмінно щось вигадав би на місці. А мене це запитання ввело у ступор. «Якщо він гидив у дірку, то мав же щось і їсти?» Резонно зауважив Біл. «Хто не їсть, той не гидить?» «Біл, чесно, я не знаю, що він їв». «Може, він і тигром міг чаклувати?» І вичакловав собі вечерю. З нічого. Так, напевно, це правда. А Тім дійшов до вежі? Про це ж теж є оповідки, правда? Та відповісти я не встиг. У в'язницю зайшов стротер. Товстий помічник шерифа зі істричкою з гадючої шкіри на циліндрі. Побачивши, що я обіймаю хлопчика за плечі, він гиденько посміхнувся. Мені так і хотілося старти ту посмішечку з його лиця. Роздвай готово. Та я забув про це, коли почув його слова. Їдуть вершники, їх там, певно, цілий мойт. І вози з собою везуть, бо їх чути навіть крізь цей гацький вітер. Людям так коштить повитріщатися, що надвір повиходили, хоч і піском там сипле. Я підвівся і вийшов з камери. А можна мені піти? спитав Біл. — Краще побудь ще трохи тут, — відповів я і замкнув двері камери. — Я скоро. — Все, й мені тут погано. — Я знаю. Потерпи. Невдовзі все закінчиться. Я сподівався, що не помиляюся. Коли я вийшов з контори шерифа, вітер на дворі мало не збив мене з ніг а в лице сипонуло шорстким солончаковим піском. Та попри ураган, по обох хідниках головної вулиці було повно люду. Чоловіки поприкривали роти і носи банданами, жінки – хустинами. На одній жінці я побачив капор, надітий задом наперед. Виглядало це дивно, проте від пилюки, мабуть, захищало добре. Ліворуч від мене з білуватих хмар солончаку стали з'являтися перші коні. У фургоні, низько натягнувши капелюхи і високо на шийні хустки, так що тільки очі було видно, сиділи Шериф Піві та Кенфілд з Джеферсона. За ними їхали три довгі підводи, відкриті для вітру. Їх було пофарбовано в синій колір, проте борти й підлога вкрилися білою сіллю. Здовж кожного борту чиясь невміла рука повиводила жовтою фарбою соляний комбінат Дебарії. На кожній підводі їхало по шестеро-восьмеро хлопців у комбінезонах і солом'яних капелюхах робочих, так званих клобарах чи клатерах, точну назву я забув. На одному боці цього каравану їхали Джеймі Декері, Келін Фрай, і келінів син Вікка. З іншого були сніп і арн з ранчо Джеферсона, і здоровань з пісочними вусами, підкрученими догори, і в жовтому пельовику під колір. Цей чоловік виявився констеблем малої дебарії. Цю посаду він обіймав, коли не різався у фараона чи вгляньте. Ніхто з новоприбулих особливої радості не виявляв. Але найменш радісними виглядали сільчаники. Легко було дивитися на них з підозрою і не схваленням. Але я мусив нагадати собі, що серед них було лише одне чудовисько. Тобто, якщо шкуряк не вислизнув з нашої сітки. Інші в більшості своїй приїхали, напевно, з власної волі, коли їм сказали, що вони можуть допомогти покласти край лиху. Я вийшов на проїжджу частину і накрив голову руками. Шориф Піві натягнув вішки просто переді мною, але я поки що не став звертати на нього увагу. Натомість подивився на шахтарів, що скупчилися на підводах. На око полючив їх. Вийшло двадцять один. Тобто на двадцять підозрюваних більше, ніж мені хотілося, та значно менше, ніж я боявся. «Люди, ви приїхали допомогти нам, і від імені Гілеаду я кажу вам спасибі», – заволав я, щоб перекричати вітер. Почути шахтарів мені було легше, бо вітер віяв у мій бік. «Ідите нахрен зі своїм Гілеадом», – сказав один. «Шмаркач доносок, додав другий. «Відсмокчи мені від імені Гілеаду», – запропонував третій. «Хочете, я примушу їх бути чемними?» – спитав чоловік із закрученими вусами. «Одне ваше слово, юначе, бо я констебель того задуп'я, звідки вони приїхали. Тому я за них начебто відповідаю». «Віл век». І він недбало торкнувся лоба кулаком. «Ні за що в житті», – відказав я і знову підвищив голос. «Хлопці, хто хоче випити?» Невдоволений Буркіт миттю припинився, і шахтарі здіняли радісний галас. «То злазьте і шикуйтеся в чергу», – прогорлав я. «Подвоє, коли ваша ласка». І широко йому сміхнувся. «А як не хочете, то йдіть к бісу з сухими горлянками». Жарт їм так сподобався, що майже всі розреготалися. «Сейдескейн», – сказав Век. «Напоїти цих розбешак – це дуже вдала думка!» Та я вважав інакше. Жестом я підкликав до себе Келліна Фрая і вклав йому в руку два золоті зливки. Від подиву в нього очі полізли на лоба. «Призначаю вас пастухом цього стада», – сказав я. «Поставити їм по два візки на брата. Не хочу, щоб вони повпивалися». «З собою візьміть Кенфілда іще оцього парубка». Я показав на одного з підпасків. «Тебе звати Арн?» «Сніп», – відказав той. «Арн то другий». «Ага, добре. Сніпе, ти стаєш з одного боку шинкваса, Кенфілда з іншого. Фраю, ти стаєш позаду них, біля дверей, і прикриваєш зі спини». «Я б свого сина в угроблене щастя не брав», – сказав Келін Фрай. «Там бордель, щоб ви знали». «Це і не потрібно. Сейвіка займе позицію коло чорного ходу з іншим підпаском». Я показав великим пальцем руки на Арна. «Ви, хлопці, маєте стежити, щоб жоден сільчаник не спробував вислизнути через чорний хід. Якщо помітите такого, кричіть і тікайте». Бо то найпевніше буде наш тип. Зрозуміло? Угу, кивнув Арн. Ході, малий. Може, як забратися з цього клятого вітру, то й цигарку можна буде розкорити. Поки що ні. Я підкликав жестом хлопця. Гей, пістолетику! Закричав один з шахтарів. Ти даси нам сховатися від цього вітру, поки ще ніч не настала? Я, бляха, хочу горлянку промочити. Решта з ним погодилася. Не пощикуй, порадив я, інакше промочиш ти свою горлянку. Будеш на мене шкіритися, поки я свою роботу роблю. Будеш на мене шкіритися, поки я свою роботу роблю. Ляжеш отам, на дно підводи, і будеш сіль лизати. Погроза їх угамувала, і я обернувся до вік Кефрая. «Ти мав дещо декому сказати, коли був у соляних скелях. Ти зробив це?» «А тож я...» Але батько штрикнув його ліктем, та так сильно, що той мало не впав на землю. Хлопець одразу ж згадав правила ввічливості і почав знову, цього разу приклавши кулак до лоба. «Так сей зробив.» «З ким ти розмовляв?» «З Паком Делонгом». Це хлопець, якого я знаю, з ярмарку жнив. Він син шахтаря, але ми з ним здружилися. Влаштовували разом перегони на трьох ногах. Його тато – бригадир нічної бригади. Ну, пак так каже. І що саме ти йому сказав? Що Біллі Стрітер бачив шкуряка в його людській подобі. Я розказав, як Біллі сховався під кучугурою старої збруї, і це його врятувало. Пак знав, про кого я говорю, бо Біллі теж був на ярмарку Жнив. Він навіть гусячий ривок виграв. Знаєте, що це таке, Сей стрільцю? Так, кивнув я. Сам не на одному ярмарку Жнив змагався в цій грі. Та й не так давно це було. Віка Фрай нервово проковтнув слину, і його очі наповнилися слізьми. «Тато Біллі аж голос собі зірвав, так зрадів, що його син прийшов перший», – прошепотів він. «Я вірю. І цей Пак Делонг зумів розказати історію так, щоб її передали далі. Як ти думаєш?» «Та не знаю, але якби я всім розказував, то я б зумів». Я подумав, що це добре, і поплескав віку по плечі. «Ідіть». Якщо хтось спробує непомітно втекти, кричіть, голосно, щоб було чути крізь вітер. Вони з Арном пішли в провулок, що мав їх привести до чорного ходу в угроблене щастя. Сільчаники не звернули на них ні найменшої уваги. Їхні очі були прикуті до стулок дверей, а думки витали вже навколо отруйного піла, що чекало за ними. «Мужики!» Закричав я, а коли вони обернулися до мене, «Гарненько промочить горлянки!» Це викликало ще один шквал схвальних вигуків, і чоловіки рушили до салуна. Але ходою, не бігом, і все ще подвоє. Добре ж вони були треновані. Я подумав, що їхнє життя шахтарів нагадувало рабство. І дякував, що Ка повело мене іншою дорогою. Хоча, озираючись зараз назад, я не можу сказати, що між рабством шахти і рабством револьвера була аж така велика різниця. Хоча ні, одна відмінність все-таки була. Я завжди міг подивитися в небо. І за це кажу Гану, людині Ісусу та всім іншим богам. Спасибі, я жестом підкликав Джеймі, шерифа піві та новоприбулого Вега на дальній бік вулиці. Ми стали під маркізою, що нависала над шерифовою конторою. Стротер і Пікенс, не дуже хороші помічники, скупчилися в дверях і дивилися вибалушеними очима. Ви двоє зайдіть всередину, сказав я їм. «Від тебе ми наказів не приймаємо!» – пихато заявив Пікенс, непорочний, мов діва Марії, бо ж начальник повернувся. «Ідіть усередину і зачиніть двері!» – наказав Піві. «Невже ви, довбні, досі не зрозуміли, хто головний у цій виставі?» Вони відступили. Пікенс сердито дивився на мене, а стротер на Джеймі. Двері грюкнули так сильно, що аж шипки задержали. Якусь мить ми в чотирьох стояли і дивилися, як мчать головною вулицею великі хмари Солончаку. Деякі з них були такі густі, що в них зникли підводи сільчаників. Але на роздуми часу не було. Наближалася ніч, і тоді один з сільчаників, що пили в угробленому щасті, міг з людини перетворитися на звіра. «Думаю, в нас проблема». Звертався я до них усіх, проте дивився на Джеймі. «Мені здається, перевартень який знає, хто він, навряд чи признався б, що він вміє їздити верхи». «Я про це думав», – сказав Джеймі і схилив голову в бік констебля Вега. «Тут усі, хто вміє сидіти верхи», – сказав Вег. «Можете бути певні, Сей». «Чи ж я сам не бачив?» «Сумніваюся, що ви бачили їх усіх», – сказав я. «Думаю, бачив», – заперечив Джеймі. «Слухай, Роланде, у Малій Дебарії є один багатій, звуть його Сем Шант», – сказав Век. Шахтарі звуть його Шант Єблан. І це не дивно, бо він усіх тримає за те місце, де волосся коротке росте». Комбінат йому не належить, ним володіють великі ЦБ в Гілиаді. Але що стосується решти, то майже все тримає він. Бари, шльондр, кубла. Я подивився на шерифа Піві. Ніч ліжки в малій дебарі, йде, ночують деякі шахтарі, додав він. Кубла не такі вже й брудні, але вони не підпільні. Я перевів погляд на Вега котрий тримався за лацкани свого пельовика. І вигляд у нього був самовдоволений. «Семі Шанту належить крамниця компанії, а отже йому належать Шахтарі. І він розплився в усмішці. А що я не всміхнувся у відповідь, він прийняв руки від лацканів і здійняв їх до неба. «Так уже влаштований світ цей». Не я його створював. І не ви теж. Семмі – великий прихильник розваг та ігор. Тим паче, що він може собі дозволити витратити на них трохи грошиків. Чотири рази на рік він влаштовує перегони для шахтарів. Деякі піші, деякі з перепонами, де треба стрибати через дерев'яні барикади чи баюри. Повні рідкої грязюки. Так кумедно дивитися, коли змагальники туди падають. Хвойдою завше приходять подивитися і регочуть, як дурні. Швидше давайте, прогорщав піві, цим хлопцям небагато часу треба, щоб дві чарки перехилити. А ще кінні перегони, додав век, хоча там лише старі шкапи, бо молодих шкода. Раптом ногу зламає, доведеться пристрелити. А якщо шахтар ногу зламає, його теж пристрелюють. «Запитав я. Вега це так насмішило, що він гляснув себе постигну, наче я добрий анекдот розповів. Кадберт міг би йому сказати, що я ніколи не жартую. Але Кадберта з нами не було. А Джеймі взагалі не часто говорив. Тільки в разі крайньої необхідності. «Дотепно, юний стрільцю, дуже дотепно. Ні, їх латають, коли там є що латати». Декілька хвойт підробляють сестрами милосердя після маленьких змагань Семі Шанта. Та вони й не проти, все одно це як не крути обслуговування. А вже ж є плата за вхід, її вираховують із платні. Це оплачує витрати Семі. Що ж до шахтарів, то переможець кожного змагання – забігів, бігу з перешкодами, кінних перегонів – отримує списання річного боргу в крамниці компанії. Але з інших Семмі лупить такий великий процент, що ніколи не збідніє. Бачите, як це працює? Доволі хитро. Він хитрий, мов сам диявол, погодився я. А тож, тож коли доходить до того, щоб поганяти старих шкап на маленькому іпподромі, який збудував Семмі? Усі шахтарі, які вміють триматися в сідлі, вилазять на коней. Дуже кумедно спостерігати, як вони товчуть собі яйця-обсідла. Вгору-вниз, вгору-вниз. А я там завжди приглядаю за порядком. Я бачив кожні перегони за останні сім років. І кожного копача, що в них брав участь, знаю в лице. Оті хлопці отамо, то все вершники. Був ще один, та на перегонах, які самі влаштував цієї нової землі, цей сляний крот упав з коня і розтовк собі всі кишки. «Прожив ще день чи два, а тоді спікся. Не чи це ваш куряк, ага? Век від душі розсміявся. Піві глянув на нього з німим докором. У погляді Джеймі читалися суміш презирства і зачудування. «Чи повірив я цьому чоловіку, коли він сказав, що вони зібрали всіх сільчаників, які вміли триматися верхи? Повірив би, якби він ствердно відповів на одне запитання». Век, а самі ви робили ставки на цих перегонах? Та я торік купу грошенят виграв, гордо відказав той. Звісно, старий скнара Шант платить чеками, зате за них я можу купити собі повій і віскі. Хводь я люблю молоденьких, а віскі і старе. Піві глянув на мене через плече Вега і сам знизав плечима, немов би кажучи, «Я не винен, він найкраще, що в них там є». Але я й не збирався його винуватити. Век, ідіть у контору і ждіть нас там. Джеймі і шерифе Піві, ходімо зі мною. Я все пояснив, поки ми переходили дорогу. Багато часу це не забрало. Шерифе, скажіть їм, що нам потрібно. Проінструктував я Піві, коли ми стояли перед дверима в салун. Я говорив тихо, бо на нас досі дивилося все місто, хоча ті, що зібралися, були перед салоном, сахнулися від нас, наче ми були заразні. Вас вони знають. Не так добре, як Вега, сказав Піві. А як ви думаєте, чому я попросив його лишитися на тому боці вулиці? Шериф реготнув і штовхнув стулки дверей. Ми з Джеймі подалися слідом. Завсідники перебазувалися за картярські столи, звільнивши шинквас для сільчаників. Оба бічних стояли Сніп і Кенфілд. Келін Фрай сперся спиною на дерев'яну стіну і склав руки на грудях над жилетом завечої шкури. У Генделику був ще й другий поверх. Я підозрював, що там стояли ліжка для траху, і балкон, де юрмилися і роздивлялися шахтарів, не дуже чарівні леді. «Мужики!» – гукнув Піві. «Розверніться і подивіться на мене!» Вони доволі швидко виконали його наказ. Чи ж не був він для них ще одним бригадиром? Двоє-троє ще допивали рештки свого віскі, але більшість уже все прикінчила. Шахтарі помітно пожвавішали. Їхні щоки стали рожевими від спортного, а не від їдкого вітру, що гнався за ними від самого підніжжя пагорбів. "Ось що", сказав Піві. "Зараз ви посидаєте на шинквас, усі до одного. Кожен матер'ин син. І познімайте чоботи, щоб ми бачили ваші ноги". Ці слова зустріли невдоволеним бурмотінням. «Якщо хочете знати, хто сидів у тюрмі Білі, чому просто не спитали?» Гукнув один сивобородий. «Я сидів і не соромлюся цього. Я вкрав хлібину для своєї старої і наших двох діточок. Хоча діткам це не помогло. обоє вмерли». «А що буде, як ми не схочемо?» – запитав молодший шахтар. «Ці збройники нас застрелять? Та я б, мабуть, і не проти був». Хоч не треба буде в забій спускатися. І знов бурмотіння, цього разу схвальне. Хтось сказав щось на зразок «добре буде». Піві взяв мене за руку і витяг уперед. «Цей збройник забрав вас із забою на цілий день і випивку вам поставив. І чого вам боятися, як ви не той, кого ми шукаємо?» Хлопець, який визвався відповісти, був, напевно, моїм однолюдком. «Сей, шериф, ми завжди боїмося!» До такої відвертості навіть шахтарі не звикли. Тому в гробленому щасті запанувала повна тиша. На дворі вистогнував вітер, сипав сіллю, мов градом, об тонкі дощаті стіни. «Хлопці, послухайте мене!» Сказав піві тихішим і вже шанобливішим голосом. «Ці стрільці могли б витягти зброю і примусити вас зробити те, що від вас вимагається. Але я цього не хочу. Та й не треба. Разом з тими, що загинули на ранчо Джеферсона, в Дебарії вже більше тридцяти жертв. З них три жінки у Джеферсона». Він трохи помовчав. «Ні, берешу. Одна була жінка, а дві інші – дівчатка». Я знаю, вам важко живеться і не полегшує, якщо ви зробите добро. Та все одно я вас прошу. Та й чому б ні? Серед вас тільки одному є що приховувати. Ну, то яка хрін різниця? Сказав Сивобородий. Він сперся руками за спиною на шинквас і підтягнувся, щоб сісти. Мабуть, він був старійшиною серед шахтерів, бо вони всі миттю наслідували його приклад. Я чекав, що хтось викаже нехідь, але жодних ознак не помітив. Хлопці взагалі поставилися до цього, як до розваги. І невдовзі на шинквасі сидів 21 сільчаник у комбінезоні, а чоботи з глухим стукотом посипалися на підлогу. Ай, боги, донині відчуваю, як смерділи їхні ноги. Фу, з мене годі! Сказала одна з повій, і коли я підвів погляд, то побачив, як глядачки покидають балкон у хмарах пір'я і підшурхіт спідниць. Бармен втік до інших за картярський стіл і затиснув носа пальцями. Думаю, того дня в кафе-рейсі навряд чи продали багато стейків, бо ж той запах міг кому завгодно відбити апетит. «Підніміть холощі!» Розпорядився Піві. «Щоб я міг оглянути ваші щиколотки». Тепер, коли все розпочалося, вони підкорювалися без зайвих нарікань. Я виступив уперед. «Якщо я вкажу на вас, – мовив я, – ви злазите з шинкваса і стаєте до стіни. Чоботи можете забирати, але взуватися не трудіться». Вам тільки через вулицю доведеться перейти, а це можна і босоніж зробити. Я пройшовся вздовж лінії витягнутих ніг. У більшості шахтарів вони були страшенно худі. В усіх, крім наймолодших, випирали пурпурові вени. Ти, ти і ти. Загалом було їх десятеро, колишніх каторжників з тюрми Біллі, з синіми кільцями довкола щиколоток. Джеймі неквапом підійшов до них. Револьвера він не виймав, проте заклав пальці за свої перехрещені патронташі. Близькість долонь до руків револьверів була доволі прозорим натяком. Бармене, сказав я, налийте тим, хто лишився ще по чарці. Шахтарі безтюремного татуювання зраділи і узялися натягувати взуття. — А що буде з нами? — спитав Сивобородий. Витатуйоване кільце над його щиколоткою майже старлося. Від нього лишився хіба що примарний синій слід. Його босі ноги були в мов старі пеньки. Як він міг ними ходити, не кажучи вже про те, щоб на них працювати? Було для мене загадкою. «Дев'ятьом з вас налють по склянці», – сказав я, і їхнє обличчя проясніли, а десятий отримає дещо інше. «Зашмарх на шию», – тихо промовив Кенфілд з Джеферсона. «І після всього, що я бачив наранчо, надіюся, танцюватиме він у ньому довго». Ми залишили сні Пайкенфілда наглядати за одинадцятьма сільчаниками в барі і повели десятьох інших через дорогу. Попереду йшов сивобородий. Він доволі мотордо пересувався на своїх узловатих ногах. Світло того дня вигоріло до дивного жовтавого. Я такого ще ніколи не бачив. І вже насувалася темрява. Віяв вітер, летіла пилюка. Я наглядав за конвойованими, сподіваючись у душі, що один із них спробує вирватися і втекти. Хоч би для того, щоб пощадити дитину, яка чекала в камері. Але ніхто не спробував. Джеймі підійшов до мене ззаду. Якщо він один із них, то сподівається, що малий вище щиколоток його не бачив. «Роланде, він не дасть себе залякати». Я знаю. Та позаяк малий справді бачив мало, то блеф найпевніше йому вдасться. І що тоді? Мабуть, замкнути їх усіх разом і дочекатися, коли один із них скине шкуру. А раптом це не те, що на нього просто находить. Що як він може запобігати цьому? Тоді я не знаю». Век почав гру «Вгляньте» на гроші з пікензом і з Тротером. Я вдарив по столу рукою і розкидав сірники, які вони використовували для лічби. «Век, ви з шерифом проведете цих людей у в'язницю. Нам потрібно ще кілька хвилин. Лишилося кілька справ, які треба владнати». «А що там у в'язниці?» – спитав Век, з певним жалем, дивлячись на розсипані сірники. Напевно, він вигравав. «Підозрюю, хлопчик!» «Хлопчик, і кінець цієї сумної справи», – сказав я впевненіше, ніж відчував. Я делікатно взяв сивобородого за лікоть і відвів його вбік. «Сей, як вас звати?» «Стояк Лука». «А вам що до того?» Думаєте, я той самий? Ні. І я не брехав. Без особливих причин то було просто відчуття. Але якщо ви знаєте, хто з них той самий, навіть якщо просто підозрюєте, краще скажіть мені. Там у в'язниці переляканий хлопчик. Сидить у камері замкнений сам один. Він бачив, як істота, схожа на велетенського ведмедя, вбила його батька. І я б дуже хотів позбавити його зайвого болю, якщо є така можливість. Він хороший хлопчик. Сивобородий замислився, а потім уже сам узяв мене за лікоть. Залізною рукою. Він відвів мене в куток. «Я не можу сказати стрільцю, бо ми всі там були». Глибоко в новому забої. І ми всі це бачили. Що бачили? Тріщину в солі, крізь яку світило зелене сяйво. Яскраве, потім тьмяне. Яскраве, потім тьмяне. Як серце биття. І воно говорить тобі в обличчя. Я вас не розумію. Я сам себе не розумію. Єдине, що я знаю, напевно, ми всі його бачили. Воно говорить тобі в обличчя і каже заходити. Неприємно. Голос чи світло? І те, і те. Це ще від древніх лишилося, я впевнений. Ми сказали про це Бандерлі, тому що в нас бригадир. І він спустився сам. Сам це побачив. Сам відчув. Та чи вирішив він закрити забій? Чашта ж таз два. Над ним були свої начальники. А вони знали, що там внизу цілий Мойцоліще. Тому він наказав людям завалити тріщину камінням. І вони завалили. Я знаю, бо я допомагав. Але каміння можна й повідкидати. І, можу поклястися, його відкидали. Воно лежало якось інакше. Хтось туди заходив, стрільцю. І те, що було на іншому боці... Воно його змінило. Але ви не знаєте, хто то був. Лука похитав головою. Можу тільки сказати, що то було десь між дванадцятою ночі і шостою ранку. Бо то час, коли все тихо. Повертайтеся до своїх товаришів і скажіть їм спасибі. Вже зовсім скоро ви теж будете пити. Але ті дні, коли сей Лука пив, скінчилися. «Людина ніколи не знає, чи не так?» Він пішов, і я окинув їх усіх поглядом. Лука був найстарший. Здебільшого шахтарі були середнього віку, і декілька зовсім молодих. Вони здавалися радше зацікавленими і збудженими, ніж переляканими. І я цілком міг їх зрозуміти. Вони випили подвічарки, пожвавішали, і це внесло якесь різноманіття в нудну рутину їхніх буднів. Ніхто з них не здавався підозрілим чи винуватим. Усі були тими, ким були. Сільчаниками з напівмертвого шахтарського містечка, де закінчувалися залізничні колії. Джеймі, на кілька слів. Разом ми підійшли до дверей, і я заговорив йому на вухо. Я дав йому доручення і попросив його виконати якнайшвидше. Джеймі кивнув і розчинився у штормовому надвечір'ї. А може, то був ранній вечір. «А він куди?» – поцікавився Век. «Це не ваш клопіт», – відказав я і обернувся до чоловіків з синіми татуюваннями на щиколотках. «Вишикуйтесь, коли ваша ласка». Від найстаршого до наймолодшого. А я от не знаю, старий я чи молодий, сказав лисуватий чоловік з наручним годинником, що тримався на поєржавілому і перетягнутому стрічкою ремінці. Деякі шахтарі засміялися і закивали. Постарайтеся зробити це якнайкраще, сказав я. Їхній вік не цікавив мене. Але на обговорення і суперечки пішло трохи часу, а саме це і було мені потрібно. Якщо коваль виконав своє доручення, усе було б добре. І якщо ні, я збирався діяти за ситуацією. Стрілець, який не вміє цього робити, довго не живе. Шахтарі бігали, мов дітлахи, що граються в море хвилюються, Мінялися місцями, аж поки не вишикувались, дуже приблизно за віком. Першим стояв Лука, наручний годинник посередині, а замикав ряд хлопець мого віку, той, що зізнався, що вони завжди всього бояться. «Шерифе, запишіть, будь ласка, їхні прізвища», – попросив я. «А я піду побалакаю з хлопчиком». Біллі Стрітар стояв біля град камери для п'яниці хуліганів. Він чув нашу розмову, і вигляд у нього був настрашений. — Він тут? — спитав Біллі. — Шкуряк тут? — Думаю, так, але ми не можемо знати напевне. — Сей, мені так лячно. — Я тебе розумію, але камеру замкнено. А грати з надійної сталі. Він не дістане тебе, Біллі. Ви не бачили його, коли він ведмідь? Прошепотів Білі. Очі в нього були величезні, блискучі, та незмигно дивилися в одну точку. Такі очі я бачив у чоловіків, коли їм добряче зацідили у щелепу. Це погляд, який з'являється перед тим, як коліна підігнуться. Вітер на дворі. Тонко завищав по-підстріху тюрми. Тім, хоробре серце, теж боявся. Але йшов уперед. Від тебе я очікую того самого. А ти будеш тут? Геш, і мій друг Джеймі теж. І тут двері-контори відчинилися. Всередину, неначе прикликаний моїми словами, ввалився, обтрушуючи солончак з сорочки, «Джеймі, я дуже зрадів, його побачивши, хоча запах пітних ніг, який він приніс з собою, був менш приємним. Узяв, спитав я. Так, доволі гарна річ. А ось список імен». І те, і те Джеймі передав мені. «Синку, готовий?» – запитав він у Біллі. «Мабуть, так», – сказав Біллі. Я вдам, що я тім хоробре серця. Джеймі серйозно кивнув. Слушно, бажаю, щоб усе вдалося. Повз тюрму промчав дуже сильний вихор. У загратоване вікно камери для п'яниці хуліганів врвалася хмарка шорсткої пилюки. І знову моторошно закричав під дахом вітер. Сутінь усе густішала і густішала. Мені спало на думку, що ліпше, безпечніше було б замкнути сільчаників у тюрмі і відкласти справу на наступний день. Але дев'ятеро з них нічого не скоїли. Так само, як і хлопчик. Найкраще було зробити все одразу. Звісно, якщо можна було щось зробити. Послухай мене, Біллі. Зараз я проведу їх повз камеру дуже повільно. Може, нічого й не станеться. Д Добре. Голос у нього був кволий. Не хочеш спершу води випити, чи й попісяти? Не хочу. Сказав він зі страшенно переляканим виглядом. Сей, а у скількох із них сині кільця на щиколотках? В усіх. Тоді як? Вони не знають, скільки ти бачив. Просто дивися на кожного, хто буде проходити, і відійди трохи далі, щоб до тебе не могли дотягтися. Ось, що я мав на увазі, але вголос цього не промовив. А що я маю казати? Нічого. Хіба що побачиш щось таке, що стане поштовхом для пригадування. Але на це надії було мало». «Джеймі, заводь їх!» Шериф Піві на початку шеренги, век у кінці. Він кивнув і вийшов. Біллі простягнув руку крізь грати. Я не одразу зрозумів, що він хоче, та потім допетрав і на мить стиснув його руку. «Біллі, відійди і пам'ятай обличчя твого батька. Він дивиться на тебе з галявини». Хлопчик послухався. Я глянув на список, пробіг очима по іменах, з помилками написаних, певно, які нічого для мене не означали, тримаючи руку на руків'ї свого правого револьвера. У ньому був дуже особливий заряд. Ванний казав, що є лише один спосіб убити шкуряка – гострим предметом зі священного металу. Я заплатив ковалеві золотом, але куля, яку він для мене відлив, та, що потрапить під барабан при першому зведенні курка, була зі щирого срібла. Це могло подіяти. Якщо ні, далі я збирався продовжувати свинцевими».